ورز دا. او د دیوازมายش دا چې مايان په پنور روزو کې نو او د خالق روزو به بالکل نه دی وبورې ستر تر او لوی تعداد کې مرسلل یو وازمایش الله کا په دیوبه نو هغه خلق چې دیو احکار شروع کړه نافرمانی وکړه حکم عدولی وکړه د راغې سره الله سس روپ بیا کړه سزا ورکړه خداغه نه پس بیا معاف کړي دي فرمای الله ولقد علمتم الذين او یقینا فی بي جند رب تاسو هغه کسان اعتدا ومنکم چې تجاوز کړو تاسو نه په سبته د سبد په ورس کې ان دا سبد په قانون کې فقلنا لهم نمغدی تو کونو شی قیردتن شادوگان خاصین ذلیل او, ديو ياتي أو دو لوی زیاته کړو اول خو دا چې بیان بم په بوکو تعالیونه دور او طالب به تلر دو د ریابنا رضی دی فکړه دیتو میان راغلل بیا ورته بند نکړه او چا دا مېږي میان دېونی ول خودوبونه به ریشتل نه امدرتی چې پسنګ به نیولې په کروند کې یا تړلې به پراته وو کې نو چورز به تیر شو به به ور او چتفل ورته نور خلکو وی کنه نیکان خلک چې دا غلط کار دې جرم دې وداسک وي نو دیو خو به وو کې دي دا سلام خلکو وی کنه بلایې خپل بوته کوي ندار هغه طریقو یو مخ و, و راخه جوړی نه دی داغه نه پس او چې لگی ورځی تیر شوې نور ام دیوس دلیر شو ناخیردا چې به خکار خکار شو روکو دمر له بغاوت الله سبحانه تعالی دغه بدل کې د دیو نه بیا شادوغان جوړ کړی دی زلت ذلت د دیو ته مداخله کوي چې دا شادوغان دي جوړ کړی او دا شادوغان دا داوی اولاد دی شادو مستقل مخلوق دی دا دیو پشان اللہ تی جوڑ کرل یو سو رزیوو او داغی نفس بیا بڑکل الله ختم شو فجعلناها نو اگر زومنگ دی عذاب لرا دا مسخ لرا جرا شکلونا مرانو کلدیو نکالا عبرت لما بین یدیها داغی خلقو دا پارا چی تدیو مخیتو موجودو وما خلفها اسوکتی رستر روانو وموعزتا للمتقین او دا نسیحتو دا پارا دا متقیانو و اس قال موسى لقومه او یاد کړئ هغه وخت چې ویلو موسی السلام خپل قوم ته ان الله یامرکم ان تزبحوا بقره دا د بقری قصہ د دې مطلب تاسو باورې چې په خبره باندې پوه شئ په بنی اسرائیل کې د مخ کې نه د غو پرستی مرز عامو او الله اوختل چې د دې غو پرستی جړل کټکی جړل کټکی نو اصل مقصود خو دا دی او بل یو عملم شوک د دې رسته ذکر را روان دیره درځنه پس چې په بنی اسرائیلو کې یو قتل شو یو. او ریرونه راځه مشو خپل ترې و جرو چې میراس و ته پاتې شي په پخله مړ کړه او به نور دشمنانو دو دې دروازې خواته ورزول او او مقصود داو دا دو چې دوکاره بوشي یوغه په پاغه باندې ورواولې د دېت بوالو او بل میراث هم راځه ته پاتې شي ځکه چې د مرته کو میراث پاتې دي نو تد دا دوا ناقارونه شي وی دي سبب یاد وشوي اصل مقصود داو چې دا گاو پرسته جړړه کټ کړي شي نو دي زه کې دیو موسی عليه السلام ترغلی دي چې زمون قاتل معلوم کا ترچا وجلې دي موسی عليه السلام ته الله حکم کوجب دایو زریده او دا ټول کارو به وشي حکم ورته و تاسو غوا له لګي ناغو وی دا په من کې ه زمونږهړه شو تو جوواله ل کوي دا نن س سبا دماری د خلکو پهشان خبره خو ده چې څنګه مړی وشو هغه ګځې په غاپې یا په میر خ خیرات ب کوې که نه سړی ته مړه پرو دی نو مړه په ځای پاتې دی خوا میخه بهګي چې خلکوله خیررات و کي ان داسې خبره خو د دا تو منکټې کې دبی واته کې سب له قاله موسا او یاد کې وخت چې ویل ممسالله سلام پهل قون ته. ان الله يحمركم يقتن الله حكم كيتاسو تا ان تصبح بقره جتاسو غالا لكي قالوا ديه تتخذنا غزو ايتبمو پور ټوکي کي ايتوبونکو ټوکي کي قالوا والمصالح سلام اعوذ بالله زپنا غړم د الله ان اكون من الجاهلين چې زجاهل جورشم پتهولګي دا ټوکي مسخري د جاهلانو کار دي دا ټو کې فندګان یو مسخري په خلکو پوري په یو بل پوري دا را جاهلانو کړ دې موسی الالسلام مجزا د الله پناغه ورند دې نجزي دې جاهل جوړ شو مه قال نو دې خبره پوښ شو چې خبره خو لکه یقیني ده نو ویې ته پوسو سوال نه د بقری قصه به ته نه جوړه ده د بلی اسرایلو هغه دا قصه ده نو دې ته گو په کار خو دا دې یو غوایل خبره وخت مشوي و خدا دا ترتیب و دا پراسسی دا اوگت شو پا دی کم دا لاعظیم حکمت ده چې آغی غواته او رسی ده چی پا دیر طول دنیا کې در طول نا خو غو آو او آغی علالک ده نخپل پتاولگی ده چی که دا خدایی ده ده وی دا خدای وی نو دا به علالی ده یو لوید توفان برا غلیو کنز مک و آسمان مر طول در زیده لیو چیز خلق خدای علالی ده دیو خود خدای ور توائی کنز نديو السؤالات الشروعة قالوا ديويل ادعو لنا ربك اوالترخ بالرب نزمون دفارا يبين لنا شبيان كمتماهية شد ديوه حقيقت صدس علامات راتوخيا قال اويل مسال سلام انه يقول يقنا اللا بأي انها بقرة شداغواذ لا طارد ولا بكر جنا زرد ولا بكر نو ینې داسې زړم نه دا ځوانم ډېر اندره کشرم نه دا آوانم بین ذالک تدې ځوان په مېزګنه خزوانه د ففعلوا ما تؤمرون بس تاسو تفوسون مکووی بس چې سوره ته حکم کیږي هغه وکی قالو نو دی وې ادعوا لنا ربک بلا خبره وګوڑا زمونده خپلره د وګوڑا زمونده په اړه خپل لره بنه یبین لنا د ادعو لنا ربک اخبر ده گستاخی جمله ده تد اخبر ربنا زمون ده پاره وغاره دسی نوچ زمون ده ربنا وغاره زمون ده پاره يبیر لنا چه بیان که موتا ما لونها چه رنگ سره قال اوه الورت مساله سلام انهو يقول یقناً اللاو ای انها بقرتن چه ده غاره صفراء تک زیره ده فاقع اللونها دا ایو صفراء زیره ده فاکع اللونوها شوخ ده رنگ ده ده ده تولمونه تک زیڑه ده یعنی بل صداف بکنش ده تسررن نازویرین کله کل, کل زیڑواله بدیخ کاری ده دیسی زیڑم نده تسررن نازویرین خوشع لکی کتون کې سو د گوری نو خوشع لیگی نو دیو بل سوال قالو دعو لنا ربکاویتو وار زمن ده زم پار دخ پل ربنا يبين لنا شي بيان کمو ته ما هي دا غو سنگره ان البقره شبه علينا دا غو په موږ باندې لکه مشتبه شوی دا ان شاء الله لم او کچ موږ کچرته الله وګوخ تا نو الله رب ورته قال ورته وبي مصالح يقول شان در الله انها بقره دا غا لا ذلول جدا نه خدمتي ده تسير الارض ضلول خدمتي جوتی موه جوتي مو جوتی کولوايو جوتی ده تا واي چه سره ودوك اسخي غرد شی نبه پا یوادت اي ده تا جوتی کولواي نو ده نه جوتی ده تسير الارض چه زمك ولا تسخي الحرس او نه پسلونه با که يناراتیم نده مسلمت ده سالمه ده لاشية تپیها حص داغ پا کنشته قال ديورتوي الان جئت بالحق اس دې ټیک خبر اوکړه دا د عمر ګستاخ قوم پیغمبر ته وروست ټیک خبر دوی دې لكنه ده غلطی خبرې کوولې اس دې ټیک خبر اوکړه الان جئت بالحق فذبحوها نو دې زبح کړ داوه و کادو يفعلون او دوی دا کار کوون کی نو دا کار کوون کی نو او بس دا هڅه ورسېدل چې دا کار یې په د دې دری درې پیده حاصل شوې دی غواړه زبینه یو د گاو پرستې جوړه کټ دوی دیم خبره ثابت شو ثابت شو چمړي به دوباره ژوند کیږي زکه دلته مړه را ژوندې شو او دریم خبره مړه ژوندې شو د موسی علی السلام معجزه ثابت شو داغي بیان دی وایز قلتوم قتلتم نفسا یاد کړه خو چې وجل تاسو یو نفس فدارتم فیها فیها نو تاسو اختلاف کو پاږي چې قاتل څوک دی نو الله پاک بل څه دی روا پرې بنه معلوم کو والله والله پاک مخرجون دروستن کې دی ما كنتم تک تمون هغه څه تاسو پټول فقلنا نمغو ويل يجربوه هو هي دي مړي لره بعضه ها فباده سيد دي دا حصہ سوا کما حصہ وا پتونو کغه پړډي وا کس دي سره مستاکار نشته چې شو کذالک یحی اللہ الموت دقرنگ اللہ جن دی کئی مری آیاته او خی تاسو تخفل آیتنا فلنخی لعلكم تعقلون دید فارج تاسو العقل نکارو اخلی سم قصد قلوبكم بیا سف شجرنستاسو من بعد ذالک دی نفس قل حجاره نو داونه پشان د دا کارو دي او اشد دو قوه یا سخت سختی په سختواې ک د دی نه ځکه کارړ کله کل نرمږي و كلا كلا من الحجارتي او یقین بعضې د کارونه لما تفجرو لماغ دي تفجرو من هو انهار چې روانږې دغنه نهروونه ونه منها او بعض د کارونه لماغدي یا شق کو چې کوي په وإ نه منها او بعضې د د کارونه لما اغ ی دجرراار غړ من خشیت الله دله د يری نه ومالله نه الله بغاافن بخبره عما تعملون د اغ کارون نه چې تا کوي په دیځږې د خلکو د د بضای سوالات چې کله خلقيي سوال دی دا, دا غواچ لاله و د را غخې چاو خوړی اکثر مان د سوالو نکیي یو ځای کې داسل ماوي د غوا د غخه چا وکړه. نم د دوی سره اوسه پوره دا غم د چې غخه چرته لړه دا ړیره بهترري نه غوه نو د غ غخه خوخوراک په کارو نو دا به کمم ځ پرتی چې د پس اوس لاړ شو خورړي تا سر ددي غم دی چې د غغه غخه چا کوړهلی ده د خورآیکرین د بیان حکمت س د. دا هر قسمہ اسلامی کے سطح دپارا زمونگ دکان پتا یاد درائی پاک خیبر اسلامی کے سطح مرکز دا قصہ نشاتا کا بازار پشاور شہر دا جان محمد دکان موبائل نمبر دے 032 98 94 8 پاک خیبر اسلامی کے سطح مرکز دا قصہ نشاتا کا باڑی بازار پشاور شہر بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَفَتَثْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ سوره البقره ايه نمبر 75 تدير زمون نه نه سبق دي سوره البقره ايه نمبر 75 ا ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقدوه وهم يعلمون د دینه مخکی د بنی اسرائیل واقعات بیانیږي او دغې تسمسلم مخکورا دی روانده الله تبارک وتعالى دلته مؤمنانو توای د یوه د ډېر ټولو عادتونو ذکر توتو د بیان رسم مؤمنان مخاطب کړي دی او فرمای افاتعونه آياتو د دې تمثلات ایو ممنانو تاسو اوميف ساده ای ممنانو ایو یمنو لکم چې دا خلک په یقین ورکی پ تاسو باندې ان تاسو په دعوت باندې بدیو ایمان را ویده يهود حالان د دې حالت دالې او قد کان فريق منهم او یقینا و ودل د ژوند ان د یو د علماونا یسمعون کلام اللہ چی اور دو بے کلام دا اللہ یعنی تورات سم یوحرفونہو بیا بے تحریف کو پاگے کی یعنی بدلول بے احکام دا غی من بعد ما عقلوہو دا دین رستج جو بے خپوہشو یعنی جان بوچ د دا پویدو نفس بے پاگے کی تبدیل کوالا ی داس پهغلطی باې به دو دا کاره کوو چې دو د بس خط کې دله بلکې قدنو آمدن سره د اعلم نه به دا کار کوووه هم میمون او دو پودل یعنی پهبانې خپ چې دا دو د روغ او دروغ روغ جوړي ده لپل ل نه آمنو او کله چې میلا شي هغه کسان د مومنانو سره ی دا دمون یهودو منافقان دل تک تاسو خیل کر دی یهودو چکم خلق زان مومنانو تا نزدیک اول غاڑی دا آبوی سرم منافقت کئی دیو چکل ملاوشی د مومنانو سرم قالو نو دیو آئی آمنا مون ایمان را وڑے دے یعنی تر دے ده یقین دہانیو رکیچ مون ایمان را وڑے دے مون مومنانیو فَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قُلْتُ دیو د یو بل سره بلاوشی بعضی د دیونه د بعض سره دیو د یو بل سره میلاوشی قالوا ندوی د دی قالوا فاعل د دی وغه مشران او کبرا دي ان دیو چې کوم مشران وغه به د تقار شو او په دې کار کې د پسوجه ورتواي اتحدثونهم د ایا د ترجمه نمخ کې تاسو لري مفهوم زکه نو په ترجمه باندې وړې فاصله کوشي د یوه د خلق به مؤمنانو تراسل چونکی عبادت راوړې دی نو مؤمنانو به تا تاسو نه کول چې تاسو رښتیا وایي تاسو په کتاب کې زمونږ د دې پیغمبر د صداقت او د حقایق خبرشته کې نشته یعنی په تورات کې بیان شته کې نشته ده نو دیو ورته چاو شته ده دا زمونږ مشران چې ټول دروغ روغئ او زمونږ په تورات ک په باقی دی پیغمبر غمبر دا ټول موجود موجدي او دا حق پیغمبر غمبر دی دو چې ب کله د د خپلو مشترانو سره یو ځې شو دد راس پته بهول کې د د دا, دا مشران بورته پارېدل ګوره تاسو دومره کا مخل خله کې تاسو ځو مومنان نووائ چې زمون په کتاب کې دې پیغمبر صفات س شته دی. نو صبر ته بدا الله کو مخ کی دیو پتا صبحنی دلیل قائم کیږي دیو وی لو چشته نو تاسو در خپل ځان خلاف لګیای هلن کی یو تدافت نو چې الله ته در هر څه علم دی الله ته د ډیر خبره او سہاجت نشته دی ګره چې څوک به رځونه گواہی وکيو کو نکی د دې د دې د هماقت بیان الله تبارک وتعالى کړه دی فرمایي ا دا خلهم ال بعض کله چې دو د یبل سره یوځ شي قالو نهواي د مشران دوته ارح دسونه هم آیا تاسو بایان کوئ دوتهدي مونانوته د اغ دما د اغ شي بایان ور تاسو کوي پهتهحلله و ععلیکم چې الله کو لاوکړی د په تاسو باې د خودلی د ستاسو پا کتاب کی راغی بیانشت ده دا د ده پارا لیوحاجوکم بیه عند ربکم دیده پارا چی دیو با حجت قائم کی ده دغی پذر یا پتاسو بانے دا اللہ پا مخ کی دا اللہ پا مخ کی و پتاسو بیا حجت قائم کی دلیل با قائم کی نتاسو پا خپل پا خپل لاس بان خپل خلاف دیو لحجت و دلیل ورکووئی اولا تعقلون دی خلق شرم ته وی وی په دومره غټ خبرم نه پويږي تاسو تاسو تمرا خپل نشئ اردو کوي کنه اتنی موټي بات به نه سمجتې الله فرمای اولا يعلمون دا ا حمزه د استفهام دا آیا دی وای دا خبرې دی وای دا خبرې ولا يعلمون او نه هم د نه همز آیایا جو دا خبرې کوي واللا عمونونه او دو نه پوږي ان الله علىلهمو چې یقین الله پوهږي ما په هغه سبانې ی سر روونه کې دوې پټي و مایړلیون اوغ چې دا کاره کوي ده پټې الله خبر دی ومن هم مو بعضې د دوونه عوام ان پرړ خلک لا يعلمون الكتاب چه کتاب په حساب نه پويږي علم د کتاب وسره لښتل د تورات نه خبر نه دي الا امنيه مگر تش ارزوګاني دي او تش ارزوګاني دا دي چې بس الله ډېر زيادت مهربان دی مونږه به په فيه زمونږ مشران قرباني ور کړی دي بس دا ټول قرباني زمونږ لپاره کافي دي د ټول تمناګان یو ارزوګان دي نو دا به وی مونږ په لابه نه حکومت کوو په لابه د حکومت پکاره خدا نبی کریم صل الله علیه وسلم چې څنګه فرمایي لیس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ولكن هو ما وقر في القلب وصدقه العمل ایمان پدې تمنګانو ظاهري زب زینت باندې نه ایمان خو هغه څه ده چې دن نظرته نه نه ووت رډ قرار ونیو او عمل دا غي تصديق کو نو د کوم ایمان تصدیق چې عمل نکړي ته ایمان نه لګيږي تمنګا نتی دین زیات کوو دا ظاهري شکل سہولت او ټیپ تر ډیر خېشته وچې پرنو کې ایمان نشته ده نو د دې څه फायदा نشته ده ایا ول حدیث کوم نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمای و ان قوم قد الهتهم امل المغفره دا څه قوم مشتره جاوی د دې مغفره ارمانونو او دليو ميدونو د غفله کړی دي او بیا وای حتے خرجو من الدنيا ولا حسنه لهم فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړل خو حسین کی وسر نه و بس پر ایمانونو کی وخت رکړل الله غفور رحیم دی ډیر مهربان دی نو دنیا نه بلړشی او یو ود بم در سره نه او بیا فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو بل خبره کړي واي نحن نحسن الظن بالله مونف الله خومانكو ومونف الله خومانكو فالله بالغلط گمان نکج سزا وركاي و رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي وكذب لو احسن الظننا لاحسن العمل لو احسن الظننا لاحسن العمل دي ضروب واي که ده دیو گمانون خوه پا اللہ نو عمل به مخپل خکڑه او و پا اللہ این خو گمان نیشتے زکی خراب دی نو اصل شیطه غده او دار مانون با دیو داو تمناگانه او دار دیو دعوی وی پا جنت که بدا یهودو نا بغیر برسوک نه داخلی گی ام بس یهود به جنت تزی الله تبارک و فرمای فرمائی و این هم اونی دیو ایلا یزنون بگیر مګر دی واټګال یاندي ګومان نه ارتکلي جنگي د سده پاره د انکار د دې پیغمبر د پاره وویل للذین یكتبون الكتاب بأيهیم ذاذذر محرفین وخبرنا نو هلاکت د داغ قصانو د دا پاره چې لیکي کتاب په خپل لاسونو تورات کې به یې په خپل لاسونو لیکل کول ثم یقولون بیا وایي هاذا من عند الله دا الله د طرف نه دی د سوده پاره دا ته حریب کئ لیشترو به سمنا قلیلا د دې پاره چې دیو په دیوانه لګي پیسې واخ بی او د لګو پیسو مفهوم پرون بیان شوه چې دا ټوله دنیا او د دنیا دا ټولې خزاني دا څومره چې په دنیا کې دی په کائناتو کې دا ډېر لوشه دی خدا حق په مقابل کې دا ډېر لګ دی ده حق فروشی په یوسکی دا ټوله دنیا م نو دا لګمال دی لا سنو دا اسم نه دی ځکه حق د دینه زیات قیمتي دی وویل لهم نو هلاکت دی د دې لپاره مما کتبت ایدیهم د وجی د دین چې لیکلې دی لاسمو د دیو د وجی د دین چې لیکلې دی لاسمو د دیو وویل لهم او هلاکت دی د دې لپاره مما یکسبون اغسنه چې دیو ګټ دی دی په دې چې دا کمال دی ورسته دی وقالو نوکل چې پیغمبر جوته به وعید باورونه د اور نو دیو وویل لن تمسن النار هرگز به ودرسې کی مونته اور الا ایاماً معدود مگر یو سورز د شمار قل ورته وایا اتحد التخصم آیتاسو اغسط دا عند اللہ دا اللہ پا نزبان عہدن سوادہ یعنی اللہ ستا سر سوادہ کردی دا فلن یخلف اللہ عہدہو نو هرگز با مخالفتون کی اللہ دا ام تقولون دا ام پا مانا دا بل بانی دے بل تقولون بلکی وای تاسو علاللہ پا اللہ بانی ما لا تعلمون اغسط تاسو نپوئے پد جد جا جہالت خبري کوي ته نابوهي خبري کوي تاس وا الله په نه دي بلا ولنا بلا ولنا ولنا يني د جهنم ور وب ولنا مس کوي دي وای کنه لنت مسلندار الله بلا ولبن رسي کی درته ور ولبن رسي کی من کسب سيئه او بچاچو او کړو ګونا سیئ ګونا وا احاطت به خطوی اتهو او احاطه کړ په د باندې ګناهونه دد دې ګناي او کړل او دا ګناي دومره ډېر کړ چې دې ګناهونه په خپل قبضه کې وارسټو نو بیا دا په سې لارني څنګه چې مو فخطب الله على قلوبهم کې تشریک کړو د وذ مبر لګول مبارکي نو نوکل داسی چې انسان ګناه کوي او ګناهد د پ قبضه کړي دا یو حالت دي چې ګناهد د پ کنټرول کړي د پرخوده شي خو یو وخت سراج چې ګناهد د د کنټرول نه وځي بلکې د ګناہوںو په کنټرول کې راشي د دې پرې دېم نشي پرخوده وا احاطت به خطويته تعلق څنګه چې سره د خپل باغ نه کندزار جابیر کې باڑ گیر چاپی رو لگی او دا باغ دا دی کنڈتا رو دا دی چار دیوارے پا قبضہ کرا شی نو دغشان دا سڑے دا گناہونو پا قبضہ کرا گئی فا اولائک اصحاب النار دق خلق جہنم یان دی هم پیها خالدون دیو په پدی که همیشی نو اللہ دید دی مرحلی نمونتور اوسا دی والذین آمنو اگر خلق چی مانی را وڑے دے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَنُكَامِلُونَ كَذِهِ اُلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ذَٰلِكَ جَنَّتُ وَالَّذِينَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ دی وب پدی کې همیشې واِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا دې آیته موږ ځان یو خبر تاسو خپوه کوي په قرآني کې چې په کمځه کې هم الله حکم کړه دې دې بیان کړه د دی چې مون باندې اسرائیلو ته د خبره حکم کړه چې دادا دا کوي دا یا مرتدا دا ویلو دادا مکه وی او بیا دا به په قرآنی کریم کې تردیدو تردید نشي نو دا حکم مون ترندې په تورات کې د تورات او قران کو د یو ځای نه راغلي دي اغم ده الله کتابو او قران د تورات او د انجیل او د ټولو کتابونو تصدیق کوون کړي نو کوم حکم چې الله بیان کړي په قرآنی کریم کې چې مونږ بني اسرائيلو تم دغشان حکم کړو چې دا کوي دا کوي دا کوي نو امر حکم مونږ تم دی دي زنه پس الله فرمایدا او اوري واذ خذنا میثا قبنی اسرائيل او یاد کړي هغه وخت جمږه غست دو دو او کله کا وعده د بن اسرایلونو د سچي د دوه خبرو د څو د دوه خبرې دی یو تر ولیکي حقوق کولا او خپل ته ملیکي حقوق العباد حقوق الناس دی په دې بنی جمله کې لا تعبودون الا الله د تاسو بندگی نکوي مگر صرف د الله بلځه کې قران کریم فرمای واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا او دا بندگی وکي او دا سره حصے شریک مگر زوي اين په حکمونو نو کې په قوانين نو کې څومره چې ټول دا الله بندگی وکي او چرته داسې وخت در باندې را نشي دا الله د حکم په مقابله کې د بل څه حکم منهي د الله د پیسو لپاره مقابله کیدل د بلچا پیسو منه د الله د قانون په زیاده بلچا قانون او دروي یی د الله حیثیت بلچا لاور نکوي د الله بندگی وکي دغه فرمای لا تعبدون الا الله چې تاسو بندگی نکوي مگر صرف او صرف د الله بندگی وکوي دا د الله حقونه د الله حق دار بذل ذبندګی له شی او صوب شریکو نګر ذول شی ذ دین پس د بندگانو حقونه ورته ویلو و, و بیل والدین احسان او د والدین سره خصلو کوی د والدین سره خصلو کوی پینسانو کې د ټولن زیات حق اللهوالدین والد مقرر کړی دی ته قرآنی کریم کې هم د دې خبري بیان راغله درا را روان دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوزل منبر څخه تو لورمبني په ورای باندې چخفق کې خودنو فرمایل امين تاسو خبره وا لريده د ومی په ورای تم چخپور او چتکړو نو فرمایل امين درې می په ورای تم چخپور او چتکړو بیا او فرمایل امين جاسو خبر وانهره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امین پسو شوې وروسته دا تاسو کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دا نورې د لري خبرې مې خو جاو خبره په کتابه چې جبرئیل امین ما تراوه او د راتو ويل چې هغه کس دی حلاک شي چې کوم کس پخپل والده نو کې دروازه یا یو د ګډه والي په وخت بیا مونته او د دې د یو په خدمت باندې جنت سلام نو مدار حلاک شي نو ماموي چې آمين حلاک دي شي وبالوالدین احسان د مور پلار سره نیکی کوي خصلو کوي او یووازي خصلو بار او حکم د چوالیدین تا خیر او تاسره خصلو کو کې خصلو پاغ او حکم د چوالیدین تاسره خني تا نه خبره یا ستا په حق کې سکوتا هي کړی وی بیا حکم دے او بلوالیدین احسان او دوالیدینو خبره منه لم دي صرف دا چې کله درته وېت د الله سره شرکو ک نو بیا به خبره نه وبيام فرمای و صاحبهما فی معروف بیام پا دنیا معروف بیا په دنیا کې به وسره بد سلوک نکې د دې کافر یا د دې مشرک یا تا په شرک مجبورې د دې مور پلاسر په دنیا کې تر بد سلوکو نکې او د رضوانو غاره کې خبره تقریبا یوه ده څوک چې جنت حاصل ول غاړې نو د مور خدمت دی کې الجنة تحت اقدام الامهات جنت د میند د قدمونو د لاند دي او بل ترت سوق چاله رزا کول غواړي نو پلار دي رزا کی الله خوشاله ول غواړي پلار خوشاله الله بدر نه خوشاله شي او نتیجه د دوه نو ده او د مور حقونه د کی بیاړي زیات دي نبي کریم صلی الله علیه و سلم ته وښودره وه اېدا الله پیغمبره من احق بحسن صحابتی زمان ده خسلوک مستحق در طول نزیار سوک ده فرمائی اموکا استامور تا سڑاوائی سمم من بیا سوک ده اموکا استامور دیبیاوائی سمم من بیا سوک ده ورتا فرمائی اموکا استامور سلو من و تو فرمائی ستاپلر او داولی دا مور سختی دا بچی سردی ری زیادی دی دا کلمچی دا مور رحمت دا دا دا مادا ورغلی دا دا غی ازمایشو نشورو شوی دی او نا همیاشتی یا لس میاشتی یا تم میاشتی وچت گرزو ولی دا لوی دا ازمایش داوری د پیدایش مرحله د دماغې د مرګ او د ژوند کښ مکښو پیدایش نفس ندی وبس کله شو ندی جوړی خړی شو ندی غاخونه ندی لاس ندی خپې نتلې شو ندی ګرځېدې شو ندی ځان صفا کوله شو ندی کپڑے بدلول شو او دا یو ورځ دوو ورځې میاش دوو مېاش نوی خبرو وکړو نو او ده طول خدمت ده مور کده ده ده پی تنگشوی نده او کلا انسان بیمار شنو دکتر رو تا پریز دا ده دوائی خوری و ده با پریز بیماران با مونگو او پریز برای لمر که دستی نکنه دکتر مور تا وای تا با پریز که گروه تا بده شنو خوری تا بده شنو خوری بیمار بچه ده بیمار بار مور نده بیماره او ده غا مور ده شپیخی چه بچه او دشی دا پا تکلیب کی چه بچه آرام کی پاتیشی او دا دی بور او دا پلار با تصوم را خدمتو کی اس مختصر قرآن کریم نورز انو کم تفصیلات بیان کری لی خو دا دی پلار او دا مور با تصوم را خدمتو کی ینو کدا ولمر پښا باندې مګرز کنه او چته کې بریګو او غرزه دا د لاس دیول خو ډیر معمولی کار دي ته لاسونه ونی سو چرتہ بهاره او باسی یا چرته کې سو ضرورت یې غید په اړه بوزي بیرا ولي چرته داغه د خولین لاړی اوساسي دا پوزنه سو شهره و دي صفاکه دا ولیر معمولی خبره ده دی مور او دی پلار ته په اصل غیګه کې او په دې او چت غرزو ولي د غ لاړی س په کووللو د ویلک په کول تا ته ب نو ډیر بچ بختې د ک تااف د پلار پهګ هغه س کړيي چې ګندې چې دغ خپوتهرسې لې د بیا کپم بدللی کړيو به دې من ځله خوکار شوێن ل ډر په می کوس کړي د مور سمر مدستا ده صفایه اوستاد رزق اوستاد خوراق ده هر سه بندو بس کده ده او تا سمر زیاتی کدی او سمر بیجا مطالبه دی ده دی بی وقت ده هر سه وختی دی بی وقت و وقت ده هر سه وختی دی اغیه تیسو تیار کدی اغیه ده پریغی ده نور سه ده وختی اغیه در لراوڑی دی نیتو خپلی مطالبه را آیا دی که نشی را آیا د ولی نتنن ده م ګر زول باندې یا معمولی مور سره لاړې صفاکول باندې یا ما مور ته خبر اورېدو باندې تولین نن داسې سیخې پاش سیخو پاشه داول دومره غوسته کېږي نور نو غوسته شوی بلار نو غوسته شوی ځکه الله فرمایي وبل والیدین احسان او د مور پلار سره خصلو کوي خصلو کوي پرې ټولو انسانانو کې الله ستاره کو پہلا دې مورو د پلار د احسانات دومره ډېر دی په بچی باندې چې بچو ته دعا خو دلیدا دعا خو دلیدا مرا کړې دې وقرب ربک الا تعبد الا اياه وبالوالدین احسانا ستاره په سلام کړیدا چې دا, دا الله نه ثواب د بلچا عبادت نه کوي دا غو نه ثواب او د مورو پلار سره خصلوک به کوي بیاور پسیف فرمائی وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَبَا رَبَّ يَانِي سَغِيرًا فرمائی کچرت يود دید وارننا یا د دوړنه بُډوالي تورسي او تجوندې ورته نو چرته کې رټن او نکی فلا ته نهرهما سخت خبرو نکی جھړکی مته نه او سونه کې چرته مور پرارت ګوره دا جوړندر دا نشي غلطي او کې خير دې تا ته خیر شي خير دې ستاره ډېر غصه دې پرار مور برداشت کړی دي تای دیر پر اوگو چت گرز ولی نو نن کتی لگ ونید اللہ سوونی سے وروانی که نو د دیر لوی قوم په مخ که ستا په گندگی بانی چه ٹولی جامعی ولی سخاکڑی وی نو خفشوه دفلا نو تاولی غصخف پکیگی و تبیتی خرابیگی چا غصت رب د اللہ سوونی سے و باری لگو گرزی لگ چکرور لورکی خوشالا بشید نو چرته داسې نه ده هغه څه خبره ست کارتي وشي او ته شروعږي حتا شروعږي حتی کې فرمای والله تقلهما اف اف کلمم قدرونه و او دا اپ پوښتوه کوم ډیر خفه ده خبره دا کار پیجنو کله کله پلار سره کارو کې د خوخ نه کار غلط دیو کنه دې دته غلط ښکاری نو داسوي اوهو دا د مطلب داره چه زمان شان دیرو چط دیر شان کی خلاف پرزی کوتایی کا کامی وشو مستاقی وشو دا افت مکوه او مورو پلار تا بیزایا دا خل در دودو اظهارم مکوه دا بیز بیزایا او بیزایا زگیروی مکوه دا مورو پلار با مخی تا تا سپتا دا مور تا با دی سمرا در درسی ستا پا تکلیب پلار او مور سپر زیاد خفتی گی او بیارات اللہ دعا خود لدہ دی دعا نو دعا کوا نو دا کم ردیم او کجواندی دیم دعا ورتکوا وقر رب برحمهما کما رب بیانی صغیرا وایا اے ربا فدی دعا نو بانی داس رحمکا سنگ چزا وروکے فمین محبت پال لیوما ام درس پیتا رحمکا احسانا وذل قربا د خپلوانو سره لريشته خبره مخکم تیره شويده دا د خپلوانو سره خصلوق نو رشته پالې رشته ورانوي ما د ورور ولې والی نتر بورولیا نه ما جوړوي ورور ولې تي جوړ کئ او قوت او محبت قائم کئ وليتا مودې یتیمانو سره مخصلوک کوي والمساکینه ود مس... والمساکین مسکینانو سره وقولو لناس حسن او وای خلکو ته خ خبره ټول خلکو ته خ خبره مزیدار خبره نرمه خبره خوږی خبره کوي ترخی خبره مکووي واقيم الصلاة ومنذنا قائم کي واتو زکات او زکاتو نو ور کوي تاسو دا حکم اومنه به اسرائیل ته کتاب ده تاسو اومنه قبولم کو بيان ثم توليتم بیا فسویتا سو اراز مګو تاسو نه تاسو بلارانو ال قلیلن منکم مگر دې لخص تاسو نه وانتم معرضون او تاسو اعراض کوونکی سنت تاسو بلارانو انکار کړو واذا اخذنا ميثاقکم او یاد کې اغوښت اغښت و مونږه مضبوطه وعده تاسو نه لا تصفقون دمکم د دې آیه په لمګه تشریح تاسو бяو بلر خپوشي د دیو طریقدا او دې او څو د خزرج دوه قبيله په مدینه منوره کې او دا څومره يهودو نه یوي ویره کې بیل سره د دیو حلیفانو تعلقاتو بنو نزیرو او بنو قریزو سیدل نو کله کله دا د دوهو قبلو جګړه شو نو دیوبهاریو د خپل حلیب قبيله مدد کو دا جنگ به وکو حلن کله الله خو جنگ حرام کړو دی په مې چې جنگ به نه کوي یو بل بدخل کوورونه نه نو باسي نو, نو دیوبا جنگونو مکړه قتل نه موشو بیا به یو بل بدکوورونه موشل او بیا به که دا یو بل قیدیان به مرسر راغلل نو چې قیدیان به راغلل نو بیا به راجمو مشوي د الله حکم دی الله حکم دې څه چې کې دې به پر دې نو د پی دې لن دې به شروع کو نو الله سبحانه وتعالى ته پرمای تاسو و. و و و. نو په و. و او جلب نه کوي جنگونه به یو بل به کورن نو باسي نو پاره حکم په عمل نه کوي حکم کو عمل نه او بل ترته چې بیا په دېان د سره راشي نو بیا د پیسو د پیه دی لند نن شروع یو سره لارج شکه نه غلا کئ او پردې دروازه ماتهول شروع کئ او ویاله کو غره د رسول الله حکم دی چې کم کارم کوئ نو بسم الله بوئ نو شابه بسم الله وئ د بالک داسې مثال جوړږي البارهکو تا لا فرمایم دد بهدي و د خنا م سااق کو یادې غخت چې موستاسوونهکه دا غوه لا تکوونه د مع کوم چې تاسو ب خپبیې نهي د یبل به نو ولا تخرج نهنفس کو من دیارري او تاسو به یبل د خپلو کون نو با. س معقرارتونم بیا تاسو قرراروکو تاسو جا او ټیک د م تشهدون او تاسو په خپل ځانبانې پ خپله کو وکه س معتم ها اولائ بیا تاسو دغې کسانو تتلو نهفسه کوم تاسو خپل ځانې یو بل ووج جنګونه کوئ توخررج نهفرقم من کوم من دیارې هم اوباې تاسو ی وړله منکم استاسونه من دیاره همدغه د خپل کورونو نه تاسو ظاهرون علیهم تاسو د یو بل مدد کوی علیهم د دوی په خلاف بالاسمه په او په عدوان او په ظلم سره او په ظلم سره و یاتوکم او کچرتراشت تاسو ته اسار اقیدیان تفادوهم نو بیا تاسو د پیډی له دین وهو محرم عليكم او حال دا دا حرام او پتا صبح نه اخراجهم و استل دا وی کار پتا صبح نه نو دا حرام موکو داغه د پس پک بیا د الله حکم نه نه ا فتؤمنون ببعض الكتاب ایتاس په بعض هيڅ د کتاب باندې ایمان را وړي وتکفرون ببعض او بعض نور نه انکار کوي نو چه داکار سوکی چه بازی منی و بازی نمنی فما جزاؤ من يفعل دالک منکم نو صدب دلداغچا چهوکی داکار ستاسونا إلا خزیون مگر شرم دل دی فی الحیات الدنیا و جوند دنیا کی و یوم القیامت و فورز دا قیامت یردون الى اشد العذاب و اپس بکلشی دیو سخت عذاب تا الله نهدللحپ بغا بې خبره عما د عَمَّا سرونه تعملون چې تاسوی کوئ اوله اییک الذي نشتهول حياته دنیا داغ خلک کړې چې غه کړړی د جوون د دنیا خوښ کړړی دژون ددن بلاخه په بله د آخرت کې د دنیایا د جوون وږې دي د دنیا, دنیا خونددون اخلی نو چې کلته په جنګې خوند کوي. چکلو او تاسو الله کې خوند ملاوی کې نو صلی کې کله په فيديو کې خوند او چې کم حکم دیو تا آسان شو پدې اماره مانی د دنیا وګری د دنیا غلامان دی د خيټه غلامان دی بس دا دنیاواله دی آخرت نه دی دی آخرت خرڅ کړه دی هغه په بدل کې دنیا غست ده فلا يخفف عنهم العذاب نس پک بنکړی شي د دېون زکر دا عذاب دا سپکولو دا د دا عذاب دا کمی دا پارا خوصه سزریه پا کار دیکنه اغا دیو سره نشته دی اغا نشته دی نیکی نشتا دی. ولا هم یون سرون او نو بددی و مددوشی ولقد آتینا موسا الكتاب او یقنن ورکڑا و مون موسا لسلام کتاب و قففینا من بعده بی الرسول او پر لپسی لگلیو نو پا اغا پسیم لگلیو دا اغا نروست ب و اتینا ورکل مونګ عیسیب بن مریم البینات عیسی زوی د مریم ته معجزات البینات معنا معجزات چمړی به ژوندې کول ړوند به مرزا جوړون به جوړ کو برس مرز والے به سی کو چاغه وکړه دم کو وایدناه مزبوط کړه مونږ لره بروح القدس په پا پاک روح سره یره جبرئیل امین سره اپا کلما جاءکم رسولون آیا نو هر واری آیا نو هر وار چرا غلی ده جوتا پیغمبر بی ما پا هغص بانین هغص با دعوت بانین لا تهوانفوسکم آیا هر وار چرا غلی ده تاسو تا جا اکم تاسو تا پیغمبر پا اغص لا تهوانفوسکم چستاسو زلونو با نوختل تلستاسو نبسو نو با نخوخو استکبرتم نو تاسو بزان اوچت و گنو تا کبور با موکو ففریقا كذبتم يويدل فم تکذیب وکد پیغمبرانو وفریقا تقتلون او بل دل بنبو وجلا بل دل بتاسو وجلا ان پیغمبران تاسو وجلی دي دی. وقالوا دیول قلوبنا زمغژونا ال دیوتا ویلو زمغژونا غولفن په پردو کې یا يا غولفن دا دک دک دی دس دا دا علم لوخی دی زمگا جرونہ دا علم ندک دی او دا تچی سوئے دا خبریز دیتا نرازی دی. دنبرزمون دا علمون سمندرون یومونگا پاک پلا او زمگا دا شدک شوی دی چی دا ستا خبری پک نزیگی الله پرمایی ندی دک دا خبر غلط دا بل لعنهم اللہ بیکو پرهم بلکہ اللہ لعنت کڑے دا پدیوبانی دا لعنتنا مراد، دا لعنت معنا، دا رحمتنا لریکول، دا اللہ لریکل دیدیو دا خفل رحمتنا بے کفرهم، پس اب اب دا کفر دا دیو، دا زید دی کافرانو، لما کافرانو، فقلی لما نو دیر لگ یؤمنون دیو ایمان روڑی او دا لگ ایمان سرے سا خبر منی. نو لگ ایمان او لگ ایمان اللہ نقبلی دیر لگ دیو ایمان روڑی ولم ما جاہم کتابون او حرکل چراغ دیو تا کتاب من عند اللہ دا اللہ دا طرفنا مصدقون چاہت تصدیق کون کےو دا کتاب دا قران کریم تصدیق کوون کړي لما معهم دا کتابونو چې د دیو سر دین دا کتاب تورات چې د دیو سره دی وکالو دا یهود من قبل د دین مخې یستفتحون یستفتحون چې طلب د فتح به کوو ان الفتحه به غختله علی الذين فاقا کسان باندې په مقابله د کسانو کې کفرو چې کافراندي دکاپېرام په مقابله کې بيدفتح دعاګان کوي او هغه دعاګان به څنګه کوي؟ دوبوي دو اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث اخر الزمان ویلا زمونګه مدد وکړه دا پیغمبر په ذریعه کې کوم اخر را روان دي اخر الزمانه کې کوم پیغمبر را روان ده. او دوبې کله راول یا صبر وکئ اخر پیغمبر را روان دي مونږ په پیمان راوړو او استادو خلاف بجنګ کوو او پیغمبر په قیادت کې جنگ کې کی په غاسو غالب کېدل شي دا به کو چې کل راغه فلم ما جاءهم نو کل چراغه دوی ته ما هغه شعارفو چې او پیغمبر دوی نه دا حق ورته راغه او دوی او پیغمبر کفرو بیهی نو دیو داغن انکارو کو فلعنت اللہ <سؤال> علا الكافرین نو لعنت دا اللہ دیو فکافرانو باندی بئس مشترو بیهی انفسهم دیر بدد اغشے بئس ما دیر بدد اغشے اشترو بیهی انفسهم جه خرس پل دیو باغی اخپل زنونا الاصل ای اکفرو بیما انزل اللہ کوپر دا دیو باغس چا اللہ نازل کڑے دے او کو پر او اغاست درشی بغین دا ولی بغین دا وجد حسدنا بغین دا وجد حسد او دا زدنا او اغاست دې په سمجهو اي ينزل الله من فضله جنازلي الله د خپل فضلنا سوشه وحي نازلي على ما فا اغا چابانی چه خوخشی سوک چه اللہ پیغمبر جوڑی نوم اغا جوڑی فا دید دیو زد دیو من عبادی دخپل بندگانونا فبا او نو دیو گریبتارشو اختشو دیو بی غزبین علا غزب فا غزب بانی اختشو دپاس دبلغزبنا یعنی یو غزب چه دا دیو کفرو کو دا اوسی چه انکارو کو کفرو کو دا غزب دیو او یو مختنه غضب سو چې دیو پا تورات کم تحریب کرده یو باغی بانده غضب مستیق شو او دیو یو آده ده تورات کوپر نو ده تورات نم کوپر ام کرده نو منلی و عیسال سلامیم نو منلی او اغا غضب کو پی پروتو دا پی پا دا پاس بل غضب شو دا پل بغضبن علا غضب وللکافرین عذاب محین او ده کافرانو د پرده عذاب ده سپکاوی اینه ده بیزتی عذاب ده و ایدا قیل لهم او کلچووی لشی دیوتا ایمان روڑی بما انزل الله فا آغصبانی چیران لیگلی ده اللہ پا قالو دیوائی نؤمنو مونگ ایمان روڑو بما انزل علينا فا آغصبان چن عزل کلشوی ده پا مونگ بانی یعنی تورات و یکفرونا بیما وراء اهو. او دوی انکار کيده اغه سره جن الدين سيوا دي يني قران چر استراغله دي ته دی, دی پس چې کوم راغله دا غي نه انکار کئي او هو او دا قران حق له مصدقن تصديق كون کہہ دي يني رشتي نه غړون کہہ دي لما معهم دا اغه کتاب چې د دو سر دي قل ورته وایا کتا سپر پر مان کې چې مون ب تورات ایمان راو لوت تورات منو نو الله پرمایه دي تو دیو تا هوایا چه آغا وقتی تاسو که ما تو رکڑه و ده تورات تو بارا که تاسو که ما خسر دی تو بیز خکار رکڑه و فلی ما تقتلون انبیا اللہ ور توا تا اینو تاسو بیادا اللہ پیغمبران وجل ولی جم دغا تورات منوم په دغی بانی عمل کو اغا پیغمبران تاسو وجلی ولی دي من قبلو در دیر مخی ان کنتم مؤمنین تاسو یی مؤمنان پا توراتم ایمان را بیا بیام پیغمبران ولی وجل ولقد جاءكم موسى بالبينات او تاسو تا دا غل او موسا السلام سلام کار د دلایل باندې معجزات د دلایل ارسو عصا ی د بیزاد ټول معجزات ثم تخصم العجل من بعده نو تاسو غ خلق نه چی تاسو دا غد کوی تور دتلو نفس خینه خره جوړ کړه او نیول او تاسو سخلره دا غد تلو نفس نه کوی تور ته خل لړ هغه خلق نه وانتم ظالمون او ایت ظالما واذا اخذنا ميثاقكم او یاد که وخته لك وعدا غست ومستاسنا فسبلي چې پتاورات کې سړي پاري به لك عمل کوي ورفعنا فوقكم طور او چتکړه ومپ تاس باندې د پاسه د تور غر پروند بي دې چا اللہ تبارکو تنا تور دا غرب پا دیو دا سی روچت کو دا سی خکار دلکش پیر آغور زیگی نو چگه اکڑاوی منو منو خروستا عمل بیا بلشانتیو فرمایی لر تموی خضو اونی سی ما آغس آتیناکم چی درکلی دی مونتاسو تین تورات بی قوت په پا سره سر واسمعو او آوری دا اولی دون مطلب صرف اولی دنه دی پختوکی مونچاتاوی خبر او آورا مطلب خبرو امن واسمعو خبرو امني خبرو امني قالو خبر دیوې سمعنا بیمونګه سمعنا یعنی دا جبي خبره مو واورې دي وعصينا او خو دا منوينه دی وينه وسره چې ګنه مونږه نه با عمل به دې څوک چې بلکداپ عمل باندې اقرار شوجي نه او دا ظاهره خبره ده دا په خله چ سو کې انکار مکه نمنم د امام د عمر سخت نبري او زی و چې په خله غږمونه خبره نه دا ډیر سخت او زی کله کله سره چا ته او هغه خبره نه مېني نو د و چې جوابم ګور نه راکې ندیو خبرنه عمل به دي چې په عصوینا واشربو په قلوبهم العزلا الله فرمای او نو نوته یو د دې پرلو نو کې محبت د گا اوپر استین نہ وته و ا ددا نه نوته دا عشری دا لفظ د دې لپاره په پښتو کې د سوم لفظ نه دا ویږي معنی ا د کی سکول شو دمن اردو کې مونږ وای کنا رچ بس گیا تھا بچړي کی محبت رچ بس گئی تھی انکه دلومې اندا ستول اگر دیوس اخړه تک هم د شیخ کلشوي ممکن کللاوی د په خټه کې د شیخ کلشوي دی امدا سره دی په خټه کې د سړي محبت اخکل شوو د کوپر هم په سبب د کوپر دیو قول ورته وایا بسم الله یا امركم به ایمانكم دیر بد شیرې چې د دی حکم تاسو تاسو ایمان کوي دا سنگي باندې تاسو رکو کوپر حکم کوي نو دا د خدای رب دی باندې تا تاسو سره کوپر حکم کړي ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنانی نو د خدای رب د ډېر بدشه حکم تاسو ایمان دار ستکه کړي دی یو په بیا وی چې د اخرت چې لیکنه ټول زمونږ د پاره دی جنت دې کده بل چا مو سره حق نشته دی جنت ټول زمونږ ګره بلکې په خپل وهم دی یو خپل مې ازګ اختلاف یو يهودو به وی جنت زمونږ نو ساره او به دې نفس مونږ په خپل میں اس کېم چې مسلمانان دا مؤمنان دا په کېړو د سره دین د دې دعو په جواب کې الله تبارک وتعالى دې وفرمای کل ورتوایا ان کانت لکومدارل اخرتو په چرټويش تاسو د پاره کور د اخرت یعنی جنت تاسو عند الله دا الله په نسباله خالصتن خالص ینه صرف تاسو من دون الناس د دې نور خلق نه علاوه صرف تاسو نو یو کار وکئ خبر خدا الله دکنه فتمنو الموت نو د مرګ تمنا وکئ او مرګ تمنا چوکي خو خبر چیلنج کوړد الله ورګی کنه نو بس تاسو مړ کووم تاسو مرګ وړی نو بس مړ بشي او جنت ته بلاغ شي کنه دا سبا ورځ مون پر مجلس کې راسیو د هر کبا خلک به ځما په خیال کله نو تاسو دا په تهولګي پدې وښي چې ما تاسو جنت میلاویږي او هغه بیا مرګونه غواړي د مؤمن ټول استړیخوم د دې لپاره بلکې په مؤمن په دنیا کې استړی دی روزانه استړی کیږي کی شپه او ورځ ورې استړی کیږي کی. نو مرګ خود مؤمن د لپاره د راحت پیغام ده مؤمن د لپاره مرګ راحت او آرام ده دا د څه پره د چټه اعلان دی چې کله کله د ډیوټي په وخت کې اچانک شړې ته وشالک بس ټوټی شو نوکری ډیوټي ترخه پروره او ټوټی شو نو مؤمن خوري ته خوشاله وي خو هغه خلک دنیا یادار دي دنیا پر اس او د دنیاي پرلک څنګه نه هوتید نو کوته چلته جنت هم دی نه دا پر خپل خدای ګرګر ان کار دیږي الله فرمای زی تاسو سره پار جنتی نوبدل تصکووی په د دنیا کې د سختو کې مشکلاتو کې ګيري نو بس فتمنو الموت مرغو غواړي ان کنتم که کبه خپل خبره ګرځټی نه نو دیو ته خدا پته وګنه چې غختل دی و او په پورن راتل دی ذکر دی چیلنج څوک راګي خود اختیارم دا غده الله خپل فرمایي ولی یتمنوه ابدا هرگز دوی د مرتمند نه شیکولې نه هرگز په هیڅ صورت کې هیڅ کلم نشیکولې به ما قدمت ايديهم په سبب داغي چې دوی مخکلې ګلګې دی دوی لاسونو چې مخکلې ګلګې دوی لاسونو سې لےګلې دي خو په راو شرک او گمراهي او هر ناروا دوی تر سره خیر کار وکړنه نه دی او داوس چې دی پیغمبر نه دی انکار کړي دا الکار چې یو مخ کې لګل دوتو خپل پته ده والله علیم بالظالمين ولا علیم ده فالظالمانه ولتجدنهم احرص الناس په خپل پیغمبر ته الله پرمحيته بخامه بیا مومي دیولره احرص الناس دیر حریسان د خلکونه على حیات فس شهارسان فجوند دنیا فدیر جوند دیر حریسان دی او دا اغی خلق و نمزیات و من الذین اشرکو دا اغی خلق و دي کوم چې مشرکان دي دا مشرکان دا عربو یودو احدو هم ارمان که یود دیونا یعنی هر یود دیونا لو یعمرو الف سنت کاش زر عمرو تا ورکڑے شوئے زرکال عمرو, عمرو دی همیشہ جوندے پاتی شوئے فاللہ پرمائی بیا خوب مرکیگی کنا ہے وما هو او نهې دغه عمر ب مزح زیحی خلاصون کې ده من العذاب د عذااب عمر یمر ک د عمر ورمکړ شي خلاص دی نه بیا بیام والله او بما عملون او الله لیدون کې د پا دغهڅ چې دو کو د شره او پهد او بدل بهور کې بیا به دو بله خبره کوله پرون ما تا دو که نه دوون تظار کوو د یوهوودو دې لوی لوی علماء چې پیغمبر امر لري او یې زبې جوړې کما د نس باخلق شیروانیا دې جوړې هغه وخت کې په پټه نګي چې سچې جوړاو پیغمبر جوړې کما نو داس سې جو بیخو بیذاله تیارې کړې چې پیغمبري برازي نو پیغمبري خو را نغله نو د ورستې دې د احمقتوب او د بیوقفۍ او د ګستاخی جملی چې وې دې ویلې وې دا ترې زمونږ دښمن بل دې دښمن سوګره دا وخته سوګره وړکنه د زموږه ځیا ته کړې ده نعوذ بالله جبرئیل امین وه راول پکارو منت نو د ویوړه بل دیته نو ددا زموږه دښمن دی الله فرمای کُل ورته وایا من کان عدو ولله من کان عدو لجبرئیل اغه سو چې دښمن د جبرئیل فإنه نا اولا نه خبر خدا چه پتر د جبریل خوز و قصور نشته دی نو دا جبریل نزله اغر نازل کڑه د ده قرآن علا قلبه کا پس رستا بانی برز ده چاک بی ازن اللہ ده اللہ پا حکم ده جبریل خوز و اختیار خونشته ده مصدقن او ده تصدیق خونکه ده لی ما ده هر کتاب بین یدیهی چه د ده نمخ که تیر شوه ده و و بشره او زيره دي للمؤمنين د مؤمنانو لپاره دا بیا داغې نه پس دا خود په اولو حکیمانه انداز او حکیمانه جواب او حکیمانه جواب قبول وکنه فرمای بن کان عدو لله اغه څوک چې وي دښمن د الله او او داغې د پرشتو او رسوله او داغې د پیغمبرانو او جبريل او د جبريل وميكاله و د میکایل فان الله عدو للكافرين نو یقینا الله دښمن دی د کافرانو دا دښمنی په اصل کې د دیود جبريل سره نه دا دښمنی د دیود الله سره ده نو بس د الله دښمنۍ ته بیا تیار شي ولقد انزلنا اليك ايات بينات او يقين النازل كرد منقاته ايتنا يعني معجزات واضح وما يكفر بها او وینکار نکید دینه الا الفاسقون مگر غلب چې نافرمان دي او وكلما تا الهمزه د استفهم آیا دی کوپر کړه په الله او په پیغمبر ها آیا دی کوپر کړه د الله او د پیغمبر وکلم عهد او هر زلت دی وعده کړه د عہدن وعد کول نبذو فريق منهم نغرزول د دیو بالایت اق رکھنا دی توای ان یو طرف ته خودی رنه نه پورا کړی غرزول دی یو ډلې دیونه بل اکثرهم لا یؤمنون بل کې اکثر د دوی له ایمان نراوړي ولما جاءهم رسول من عند الله او هر کله چې راغلې د دوی ته پیغمبر د الله تر افنه مصدقون چې تصدیق کوون کې د ایمان هغه کتاب معهم چې سره د دوی سره دی نه به ظفریق من الذين غرزول دی وړلې ذ اوی کثار و نوتل کتابه چ کتاب تو ورکلشو کتاب الله کتاب د الله رید التوراتم بنی معول و ذکر په توراته عمل تقازا خداوه چې د قران م نه لوي وراء ظهورهم ورست د خپل شاگانن کان نم لا علمون گویا کې نه پويږي وتبعو او دور پسې شو ماتت لوشیاطین او غسټل وستل شیطانانو علام ملک سليمان په زمانه د بادشاہه سليمان عليه السلام کې د دې آیه آیه من له غوډې خلاصته سو او رچ په ترجمه صحیح به شي د بابل بخار کې د جازو ډیر له چرتد او تردی دې هڅه دی ورسیدل چې سلیمان علی السلام پیغمبر و راغ په دغه باندې که مدام مشهور کړه چې سلیمان علی السلام بادشاہیم د جادو په ذریعہ باندې چلیږي دا بل څنګه د جادو دی او د جادو د معجزاتو فرق ورک شو بل دا جادو هم دغه دی او معجزات هم دغې دی ضرورت ته دی پیدا شو چې خلکو ته د جادو او د معجزاتو په مېنس کې فرق واضح کړي شي نو د جادو تعریف او د جادو تفصيلات خودل دا الله د پیغمبر پر ځای پهنا کول چې پیغمبر هر کوته د جادو طریقې او خيو د جادوغه ټوټکی او دا ټول نو خلکو ته او خي چې جادو خدا شه دا نو او د درکم بل چابه نکې لې شو نو الله د دې لپاره هم د بابل د ښار ته دو پرشتي موظف کړي دو پرشتي ډیوټي ولګول او دا الله پرشتي دي چې څنګه کار ورته والکې او د الله حکمت څنګه تقاضا کې نو هغه څه کار کوي البته انکار نشته دي او البته د شان خلاف ورزیم نشته دي بس د الله حکم د ټولو نه لوی شیدې د الله حکم دا دو دوبلشته چې د یو نمهارو او د بل ماروت راولېګلې او د یو کې ناشته اودا څه کار دي یو مرکز یا یو دکان به جوړ کړي او چې خلکو ته وېچ ګور جادو دیته وایي او معجزات دغه شېدي نو دوه مانسکه فرق لې او جادو خو اسباب لري خکاره پر خدا نه جادو خو اسباب لري د دې اسباب په نتیجه خکاره خبره چې دا سبب دي او معجزه خو اسباب نه لري خو الله په حکم باندې د شکار شوی چې هیڅ اسباب نه وي ظاهره کې نپټه دغه کاره بس د الله په حکم منیو کار شوی دا دې فرق به خو ده او جادو څنګه نه جادو دیځه وای په دې طریقې کېږي په دې طریقې کېږي دا کا چوشو دا کا دسی دا دا ټول ټوټ کې موږ جادو دا شې ده او معجزہ دار شې دي خلک دا سي کار شروع کو ویرازیه بل خبره لکه رسد بیان کیږي کنه او د سوتری کې احادیثو کې خودروش په دې طریقې کېږي په دې کېږي نو سره نهستي وایځه یو چل می په کې بل میزد سود سودی کار اوپر پدی طریقه مکیږي نو دیو براغلل کله چې ختم ته وای جادو ست وای جادو څنګه نو دیو بخپل حجتم قائم کو وی وره موندا لار طرفه راغلیو او استاذو د پاره امتحان یو غره چې کوفر و نه کوي ځکه جادو کوور کوفر دی جادو کوفر دی څوک چې جادوګر یقین وکي د مسلمان نه پاتې نو ویبه میچغره کوپر ونه کوي او دیوب ب بیان هغه شز دکو کمچي بځوتل نقصان رسو د خرد د قاون په مانس کې تفریق به را وستو جدائی به را وستلا و را نه به پیدا کو دا ټوړ کې به تزدکول د شروع کړ دا غي بیان دلته الله تبارک وتعالى کړی دی خلق بیا کسي مشهوري کړی دی دار زوهرا قصه ده او ده 12 کار شو ده پورا د اسرایلیا تو یو لوی دی چې دی ولته به دی خار کې وو بیا خزر اغلا وا ده زوهرا وو هغه و سره خبرې ورته وکړیو بیا دی مجبور شو ورته چې یا به بدکاری کوي یا د یو الکه ورته یا به دا وج یا شراب بس کوي نو دی دوانو پکې بیا یو پنه دروانو کې واسه نه خوخو نو شراب یې چې شراب ووسکل نو بدکاریم وکړه وغه الکه مړ را ټول نو الله یې چې ووسکبه سزا درکو متواصله او په دې دوران کې وی چې دا دیو په نشکه شو نو دا زهره ده خزه جوه د دیو نسمع اعظم واغستو ناغه جوه غستو نو نسمع اعظم باندې هغه بره او خطا ته داس زهره چې کوم سیاره د وداغه نه دا, دا, دا جوړه شو او دیو تعالی اختیار ورکوش په دنیا کې سزا در کم کفاهرت کې دی د دنیا دا سزا به خی زمنده نو دا بابل په کوی کې الٹا ویزان کل او تروس اوسه په رضوان سره دی الایا ذو دا ټول بښماره کې سی دی خو خبر هم د کده چې کوم قرآنی کریم بیان کړی ده فرمای وتبعه ودیور فسیشو ما باغست تتلو شیاپینو کلوست به شیطانانو علی ملک سلیمان پس زماند به شاه دا سليمان عليه السلام کې وباک پر سليمان او سلیمان کوپر نه کړې جادو کوپر دي ولکن نشياطين کي پرو ولکن شيطانان نو کوپر کړو يعلمون الناس السحر چې خلکو ته به جادو خو دوه ما او ديور پزي شو په اغس چې نازل کړي نازل کړي شو علي الملکين په دو پرشتو بنې په بابل د بابل فخر کې هاروت و ماروت جو هاروت و بل ماروت و ما يعلم ما نددوانو بنخود من احدن هیچ حتى حتا يقولا ترديجي ديدوانو ورتووي انما نحن فتنه يقينن موڠ ازمائش و امتحان يو فلا تكفرن تاسو کوپر مكووي نديو بداغي با وجودم ويتعلمون ندوبزدكو منهما دري دوانو ما اغس يفرقون به چي جدائي به راست داغي فزريباني بين ن المئوه زوجي په من د سړو دغ د خځ کې وما هم بزارارېنو نو زر رسون کې بی په دیز ددي په ذریه من أحد هیچ چا د الله بزن الله مګ د الله په حکم يتلهمونو دو بس د کومهغسه یا دورو هم ضرر ورکو واللا ن پهمو به نور کوله دوته ولاقد علیمو او دو پ دا یود. لا منته را چې اغ چا چې او عملی ب وکوو ما لهو فخرې من خلات نه به د دپارره پاخرت کې صیسه وله ب سماړر بد دغشي شاو بی ان پوسه هم چې د خشکل هغې په بدل کې خپل زانونه لو کانو یعلمون کچر دیو پویده نو د جازو تاابتابداریې نه و کړي ولو ان هم آمو کچرتهدي ایمان را وړی تو او ت اختیار کړی. لما صوبه من عند الله من ثواب كم جلال الله تر طرف ملاوي دو خیر و نغړ ير و لو كانوا يعلمون كدو